Bon dia, Sabadell! D'aquesta manera, els més menuts de casa i els seus pares han pogut avançar-se al temps i, com si fossin a Nova Zelanda, han celebrat l'entrada del nou any 12 hores abans que la resta dels catalans, just a la punta del migdia. Des de primera hora del matí, nens com la Patricia han pogut participar a les activitats per quedar ben arreglats i elegants per donar la benvinguda al nou any. Sí, anem a pintar-nos i, i també a, a fer-nos la perruqueria. Ens podem pintar la cara i ens podem fer patinats i ballar i escoltar música. Els nens i les nenes demanen de tot i per imaginació que no quedi. Ens explica la Maria, monitora del taller de maquillatge. Fem maquillatge i perruqueria. El que més ens demanen les nenes sobretot són princeses, fades, papallones... I els nens és bastant variat, o animals, o llagons, tigres, coses així... Després també hi ha superherois, Spiderman, Batman i tot això, també n'hi ha molts. Després ha el típic que et demana un... Ferrari o un Fernando Alonso o una Dora l'Exploradora i bueno, has d'apanyar-te com puguis. Nens com l'Àlex han volgut innovar i provar nous estils per intentar marcar tendència. He intentat que es fos groc i daurat però m'ha sortit un home més clave, el daurat i el groc s'han mesclat. Un dels atractius d'un dia com avui és investigar tan bon punt a sortir al carrer i intentar trobar l'home dels nassos. En Martí s'ha esforçat però sembla ser que no ha aconseguit localitzar-lo cantant i el dia cap cantant ve l'home a les Jo no l'he vist. La companyia Pantina el Gat s'ha encarregat d'animar la festa i preparar la canalla i els més grans que han participat activament en se a l'escenari per donar la benvinguda el 2012 com cal. Tot plegat amb un procediment diferent al que estem acostumats i on els grans de raïm es substitueixen per un altre menjar. Ens ho explica la Laia. Comptarà fins a 12 i haurem de menjar crispetes. I així ha estat quarts i després campanades amb un plataret que han tocat 12 nens del públic. L'avantatge d'una festa com aquesta és que els nens poden avançar la celebració per fer-la amb amics, cosa que al vespre segurament no poden fer. He vingut tres nens de la meva classe, el Bernat Linsmael i la Marta, i sóc de l'Enric Assas. Els de Sabadell, doncs, sí que poden dir que hores d'ara són els nens i les nenes del futur.